Безглуздо сидіти у сховищі і волати «Я тут». Погодьтеся. Софія подумки проклинала себе за те, що не поцікавилася змістом листа і опинилася через це в ідіотському становищі. Одне сумніву не підлягало. Подружнє життя Вікторії та Василя опинилося через неї у серйозній небезпеці. Що ж відбулося тоді, вісім років тому, між Вітою і Валеріаном Альбертовичем? Софія вдала ніби дещо знає, але потребує додаткової інформації. Валеріане Альбертовичу, чому ж ви тоді покинули Вікторію? Це вона вам так сказала? Не я її покинув а вона мене. Вікторія – останнє, а може, і єдине кохання мого життя. А ваша дружина? Вікторія і про це вам розповіла. Дуже мало схитрувала Софія. Валеріану Альбертовича, напевно, спрацював рефлекс супутника – Ох, вітка, вітка, краса не бачена, гордощі не чувані. Юна вона ще зовсім тоді була, та й тепер не старша, гадаю. Ви, молоді, не можете збагнути, що кохання не можна приносити в жертву, не можна віддавати на поталу жодним іншим почуттям. Ні хибно тлумаченим поняттям добра і зла, Ні співчуттю, Ані тим самим гордощам наперед Ви до чого ведете, Валеріане Альбертовичу? А ось до чого, моя люба Софія. Тільки я один знаю, Що для мене є добрим, а що поганим, Що є щастям, а що горем. Що відданістю, а що зрадою. А Віта розсудила сама на свій смак, не спитала мене, зникла без сліду, залишивши на її думку щасливим. А насправді, зруйнувавши усі мої надії на щастя. Їй здавалося, вона чинить благородно, не розбиває мій шлюб, не руйнує кар'єри. А бачите, що вийшло? Я, професор Аршавський, проректор медичного інституту, відомий хірург, автор багатьох публікацій та монографій. Речно дякую за таку обізнаність. Так от, з усіма своїми титулами я не мав з ким випити цієї новорічної ночі пляшку «Дом пернійон». А ваша? Софія підвела очі на портрет. Софія Венедиктівна померла два роки тому. Вона довго хворіла. Так судила зла доля, що саме в розпалі свого карколомного роману з Вікторією я дізнався, що у дружини рак. Рак молочної залози. Вона була в розпачі. Довго відмовлялася від операції. Це було страшно. Ні-ні, не думайте. Вона не плакала, не влаштовувала сцен. Просто перейшла спати до іншої кімнати. Не дозволяла мені торкатися до неї. А одного разу я несподівано повернувся додому і застав у Софії завжди була чудова білизна, вона кохалася у цьому. Так от, одного разу вона порізала усі свої чудові мереживні бюзгалтери на клапті. На такі тоненькі смужки. І викинула на смітник. Вона наче знищила себе цим, як жінку. Я довго просив її погодитися на операцію, нарешті умовив. Повірте, я не міг тоді її залишити. Я кохав віту, я божеволів від своїх почуттів, готовий був віддати їй власне життя.